KILENCEDIK FEJEZET Naplóbejegyzés 79. szó Ez a nyolcadik útön töltött napom estéje. A Sirius 4 egyenlőre sikeres. Beálltam egy rutinra. Minden nap hajnalban kelek. Először ellenőrzöm az oxigén és a CO2 szinteket, majd eszem egy reggeli adagot és iszom egy vizet. Utána lehető legkevesebb vizet használva megmosom a fogam és megborotválkozom egy elektromos borotvával. A járóban nincs WC, úgy volt, hogy arra a célra a ruhánk regeneráló rendszerét használjuk, de azokat nem arra tervezték, hogy húsznapi napi termést tároljanak. A reggeli vizeletem egy újrazárható műanyag dobozba megy. Amikor kinyitom, a marsjáró úgy bűzlik, mint egy kamionos pihenőklotyója. Kivihetném, hogy elpárologjon, de keményen megdolgoztam azért a vízért, és semmiképpen nem fogom elpazarolni. Amikor visszatérek, megetetem a víz visszanyerővel. A ganém még értékesebb. Nélkülözhetetlen a burgonya farm számára, és én vagyok az egyetlen forrása a marsom. Szerencsére, ha elég időt töltesz az űrbe, megtanulod, hogyan szarjáz És ha azt hiszed nagy a bűz, amikor kinyitom a húgyos dobozt, gondolj bele, mi van itt a kábelfektetés után. <gül> amikor ezzel a kedves kis rutinnal végeztem, kimegyek és összeszedem a napelemeket. Hogy miért nem tettem meg előző ilyen? Azért, mert a napelemek szétszedése és összepakolása teljes nem valami szórakoztató. Ezt a saját káromon tanultam meg. Az elemek biztonságba helyezését követően bejövök. Bekapcsolok valami szar 70-es évekbeli zenét, és elindulok. 25 km per órával a marsjáró végsebességével kecmergek. Elég kényelmes idebent. Egy futtában rövidre vágott nadrágot és vékony inget viselek. Ha meleg lesz, leszedem a burkolatról az odaragasztott szigetelést, ha hideg, visszaragasztom. Majdnem két órát tudok haladni, mielőtt az akku lemerül. Egy gyors elviával kicserélem a kábeleket, aztán vissza a kormány mögé az aznapi út második feléhez. A terep nagyon sima. A marsjáró alváza magasabban van bármilyen környékbeli kőnél, a végtelen korszakok homokviharai által simára csiszolt dombok pedig enyhén lejtősek. Amikor a második akku is lemerült, ideje az újabb Evának. Leszedem a napelemeket a tetőről, és kipakolom őket a földre. Az első néhány szólom még sorba rendeztem, de most már csak szanaszét terítem őket. Pusztalustaságból a lehető legközelebb a marsjáróhoz. Ekkor jön a nap hihetetlenül unalmas része. Tizenkét óra tétlen üdölgetés. És már kezd el legem lenni a marsjáróból. A belseje akkora, mint egy furgoni, ami soknak tűnhet, de próbál csak eltölteni nyolc napot egy furgomba. Alig várom, hogy a laktágas, nyílt terében gondozhassam a burgonya farmomat. Itt tartunk, már nosztalgiával gondolok vissza a farmra. Hát ez mennyire gáz már! Szar hetvenes évekbeli sorozatokat nézek, és egy rakáspoháró regényt olvasok, de leginkább azzal töltöm az időmet, hogy kitaláljam, hogy jutok majd el az ériznégyhez mert egyszer el kell jutnom oda. Hogy a pokolba fogok túlélni egy 3200 kilométeres utat ebben az izében? Nagyjából 50 napig fog tartani. Kell majd hozzá a visszanyerő, az oxigenátor, talán a lak néhány fő akúja, és egy csomó napelem, amivel feltölthetem őket. Hová fogom tenni mindezt? Ezek a gondolatok kínoznak a hosszú, unalmas napokon. Végül besötétedik, én meg elfáradok, és lefekszem az ételcsomagok, a vízpalackok, az extra O2 palackok, a CO2 szűrők, a húgyos dobozok, a szarozzacskok és a személyes dolgaim közé. Van egy csomó legénységi kezes lábasom, ami jól jön pluszban a takarók és a párnák mellé. Lényegében minden éjjel egy rakás szemétben alszom. Apropó alvás. Jó ét. Naplóbejegyzés 80. szól Számításaim szerint nagyjából 100 kilométerre vagyok a petfinder től Igazából a neve Kerry Sagan emlékállomás. Azonban minden tisztelettel Kerrynek annak hívom, aminek csak akarom. Én vagyok a Mars királya. Mint említettem, ez egy hosszú, unalmas út, és még mindig csak odafelé megyek. De hé, astronauta vagyok! A bazi hosszú utakból élek. A navigáció elég problémás. A lak navigációs jeladója csak 40 kilométerig működik, úgyhogy itt már használhatatlan. Tudtam, hogy ezzel gond lesz, amikor az útra készültem, ezért előálltam egy brilliáns tervel, ami nem működött. A számítógépen részletes térképek vannak, szóval gondoltam, elnavigálok majd a jellegzetes tájképek alapján. <gül> Rosszul gondoltam. Mint kiderült, nem tudsz jellegzetes tájképek alapján navigálni, ha egyszer nincs körülötted semmilyen átkozott jellegzetesség. A landulási helyszínünk egy rég eltűnt folyó deltája, amit a NASA azért választott, mert ha vannak mikroszkópikus leletek valahol, akkor itt érdemes keresni őket. Ráadásul a víz több ezer kilométerről sodorhatott ide szikla- és talajmintákat, úgyhogy egy kis ásással egy egész adag geológiai történelmet kaphattunk. Tudományos szempontból ez remek. Ugyanakkor azt jelenti, hogy a laknak egy jellegtelen pusztaság ad otthont. Fontolgattam, hogy csinálok egy iránytűt. A marsjáróban bőven van elektromosság, az orvosi csomag pedig tartalmaz tűt. Csak egy a gond. A marsnak nincs mágneses mezeje. Ezért a főbosszal navigálok, ami olyan gyorsan szágód a bolygó körül, hogy naponta kétszer kell fel és nyugszik le nyugatról keletre. Nem a legpontosabb rendszer, ami létezik, de bűködik. A 75. szólom már könnyebb dolgom volt. Eljutottam egy nyugat felé emelkedő völgyhöz, amelynek sima talaján egyszerű volt vezetni, csak követnem kellett a dombok peremét. Rettenthetetlen vezetőnk után Louis völgynek kereszteltem. Amilyen kocaként rajongott a geológiáért, imádta volna ezt a helyet. Három szólal később Louis völgy egy nagy síkságba torkollott, és tájékozódási pontok hiányán megint a főbozra kellett támaszkodnom. Van ebben valami szimbolika. Elvégre főbossz a félelem istene, és én őt választottam vezetőmnek. Nem egy jó jel. De ma végre megfordult a szerencsém. Két szólni sivatag vándorlás után találtam valamit, ami alapján navigálhatok. Egy öt kilométeres krátert, olyan kicsit, hogy még csak el sincs nevezve. De a térképeken szerepelt, úgyhogy nekem olyan volt, mint az alexandriai világítótorony. Amint megláttam, pontosan tudtam, hogy hol vagyok ami azt illeti jelenleg a közelében táborozom. Végre túljutottam a térkép üres területein. Holnap ott lesz viszonyítási pontnak a világítótorony, majd a Hamelin Kráter. Alakulnak a dolgok. A következő teendőm tétlenül üldögélni 12 órán át. Jobb, ha hozzálátok. Naplóbejegyzés 81. szól Már majdnem odaértem a pathfinder de elfogyott a nafta. Már csak 22 kilométer van hátra. Jelentéktelen utazás. A navigáció nem probléma. Ahogy a világítótorony elmaradt mögöttem, felbukkant a Hamelin kráter pereme. Már rég elhagytam az Acidalia planisát, és bőven az Éris Vellisben vagyok. A sivatagi síkságok kezdik átadni a helyüket a rázósabb terepnek, tele vulkanikus lerakódással, ami nem temetett be a homok. Kellemetlené teszi a vezetést, jobban kell figyelnem. Mostanáig egyenesen keresztül mentem a sziklás terepen, de ahogy haladok délnek, a sziklák egyre nagyobbak és egyre több van belőlük. Néhányat meg kell kerülnöm, ha nem akarom veszélynek kitenni a felfüggesztést. A jó hír az, hogy amint elérem a Pathfinder-t, visszafordulhatok. Az idő jó, nincs észlelhető szél, nincs vihar. Szerencsés vagyok. Jó esély van rá, hogy a marsjárom elmúlt napi nyomai megmaradnak. Akkor pedig azok puszta követésével is visszatalálok a Louisz völgybe. Miután felállítottam a napelemeket, sétáltam egyet. Sohasem veszítettem szem elől a marsjárót. Más se kell, mint hogy gyalogosan eltévedjek. De egyszerűen nem tudtam rávenni magam, hogy visszamásszak abba a szűk, büdös patkányukba. Legalábbis nem azonnal. Fura érzés ez. Bárhová megyek, én vagyok ott az első. Ha kilépek a marsjáróból, én vagyok az első, aki valaha ott járt. Ha megmászok egy dombot, én vagyok az első, aki valaha megmásztál. Ha belerúgok egy kőbe, az a kő egy millió éve nem mozdult onnan. Én vagyok az első, aki hosszú utat vezetett le a marson. Én vagyok az első, aki 31 napnál több szólt töltött a marson. Én vagyok az első, aki növényt termeszt a marson. Első, első, első! Nem gondoltam, hogy bármiben is első leszek. Ötödikként léptem ki az emeléből landolás után, és ezzel én voltam a tizenhetedik ember a bolygón. A kilépési sorrendet évekkel korábban meghatározták. Egy hónappal kilövés előtt mind megkaptuk a magunk marsi sorszám tetoválásait. Johansen majdnem nemet mondott az ő tizenötösére, mert félt, hogy fájni fog neki. Ez a nő túlélte a centrifugát, a hányódó üstököst, a landulási gyakorlatot, a tíz kilométeres futásokat, és fejjel lefelé pörögve kiavított egy szimulált emele számítógép hibát, de félt egy tetováló tűtől. Öregem, mennyire hiányoznak? Jézus Krisztus, mindent megadnék egy öt perces beszélgetését, bárkivel, bárhol, bármiről. Én vagyok az első, aki teljesen egyedül van az egész bolygón. Na jó, elég a síránkozásból. Most is beszélgetést folytatok azzal, aki ezt a naplót olvassa. Kicsi egyoldalú beszélgetés, de ez is valami. Lehet, meghalok, de a fenébe is valaki meghallgatja majd a mondandómat. És ennek az útnak az a lényege, hogy rádiót szerezzek. Talán még azelőtt újra felvehetem a kapcsolatot az emberiséggel, hogy meghalok. Tessék, még egy első. Holnap én leszek az első, aki visszaszerez egy marsi szondát. Naplóbejegyzés: 82. szól. Győzelem! Megtaláltam! Tudtam, hogy jó helyen vagyok, amikor a távolban megpillantottam a Twin peaks A két kis domb egy kilométerre van a landulási zónától, ráadásul annak a másik oldalán. Csak a dombok felé kellett haladnom, amíg rá nem leltem a landoló egységre, És ott volt, pont ahol lennie kellett. Izgatottan kikászálódtam és oda siettem. A Pathfinder ereszkedésének utolsó stádiuma egy ballonokkal befedett tetraéder volt. A ballonok nyelték el a földetérés erejét. Amikor megérkezett, a ballonok leeresztettek. A tetraéder pedig szétnyílt és felbukkant belőle a szonda. Ez valójában két külön komponensből áll. Magából a landolóegységből és a Sojourner Roverből. A landuló immobil volt, a Sojourner viszont körbevándorolt, és jól megnézte magának a helyi sziklákat. Mindkettőt visszaviszem magammal, de a landuló az igazán fontos, azt tud kommunikálni a földdel. El sem tudom mondani, milyen boldog voltam, hogy megtaláltam. Sok munkába került ideérni, és sikerrel jártam. A landuló félig be volt temetve. Gyorsan és óvatosan kiástam a nagyját, bár a jókora tetraéder és a leeresztett ballonok még mindig a felszín alatt lapultak. Egy kis kutatás után megtaláltam a Sojourner-t. A kis öreg mindössze két méterre volt a landulótól. Homályosan rémlik, hogy messzebb volt, amikor legutóbb látták. Valószínűleg tartalék módba kapcsolt, és a landoló körül körözve próbált kommunikálni. Hamar elhelyezkedtem a marsjáróba. Kicsi, könnyű, és bőven befér a légzsilipen. A landuló már más lapra tartozott. Esélytelen volt, hogy az egészet vissza visszavigyem a lakhoz. Túl nagy, de hát úgyis csak magára a szondára van szükségem. Ideje volt feltennem a gépészmérnöki sapkámat. A szonda a szétnyílt tetraéder központi paneljén volt, amihez a másik három oldal fém zsanérokkal kapcsolódott. Ahogy azt a GPL-nél bárki megmondhatja, a szondák érzékeny jószágok. Nem nyomnak sokat, ezért nem úgy vannak megépítve, hogy ellenálljanak az erőszaknak. Elég volt egy feszítővas, hogy lepattanjanak a zsanérok. Ezután jött a neheze. Amikor fel akartam emelni a központi panelt, az meg sem mozdult. Ahogy a másik három panel esetében, ez alatt is leeresztett ballonok voltak. Az évtizedek alatt a ballonok elszakadtak, és megteltek homokkal. Levághattam volna őket, de mélyebbre kellett volna ásnom, hogy hozzájuk férjek. Ez még nem lett volna nehéz, és csak homokról volt szó. A másik három panel baromira útban volt. Hamar rájöttem, hogy leszarom a másik három panel állapotát. Visszamentem a marsjáróhoz, levágtam néhány csíkot a lak anyagából, és összefontam őket egy primitív, de erős kötélbe. Hogy erős lett, az nem az én érdemem, hanem a názájé. Én csak a kötél formáért feleltem. Az egyik végét hozzákötöttem egy panelhez, a másikat meg a marsjáróhoz. A járművet úgy építették, hogy rendkívül nehéz terepen, akár meredek is tudjon haladni. Lehet, hogy nem gyors, de komoly nyomatéka van. Úgy vontattam el vele a panelt, ahogy egy vidéki tahó húz ki egy fatönköt. Már volt helyem ásni, és amint feltártam a ballonokat, levágtam azokat. Egy óráig tartott az egész. Aztán felemeltem a központi panelt, és maga biztosan a marsjáróhoz vittem. Vagy legalábbis így terveztem. Az átkozott cucc még így is pokoli nehéz volt, úgy 200 kiló lehetett, az meg még marsi gravitációban is sok egy kicsit lakban könnyen elcipelni, de hogy egy esetlen eva ruhában emelgessem, hát ez, ez kizárt dolog. Szóval vonszónom kellett a marsjáróig. A következő mutatványom feltenni a tetőre. Az jelenleg üres volt, mert a majdnem teli akuk ellenére is felállítottam a napelemeket, amikor megérkeztem. Miért ne? Bónusz energia. Már előre átgondoltam a dolgot. Az idevezető úton a napelemek két sorban foglalták el az egész tetőt, a visszaúton viszont egyetlen halomba rakom őket, hogy helyet csináljak a szondának. Egy kicsit veszélyesebb, mert a halom leborulhat, plusz nehéz lesz olyan magasra halmozni őket. De megoldom. Nem dobhatok csak úgy át egy kötelet a marsjáron, hogy az oldaláról lógassam le a Pathfinder-t. Nem akarom tönkretenni. Persze rég tönkrement, még 1997-ben elvesztették vele a kapcsolatot de nem akarom még jobban tönkre tenni. Előálltam egy megoldással, de mára már elég fizikai munkát végeztem, és majdnem besötétedett. Most a marsjáróban vagyok, és a sojourner vizsgálgatom. Úgy tűnik rendben van, nincs rajta látható sérülés. A jelek szerint semmi nem sült meg túlságosan a fényben, a rárakódott sűrű marsi anyag megvédte a komoly napkároktól. Talán azt gondolod, a Sojourner nem is lesz a hasznomra. Nem képes kommunikálni a Földdel, Szóval miért foglalkozom vele? Azért, mert sok mozgóalkat része van. Ha kapcsolatot teremtek a názával, úgy tudok kommunikálni velük, hogy egy oldalnyi szöveget beletartok a landoló kamerájába. De hogy fognak ők kommunikálni velem? A landulónak csak két mozgóalkat része van. Az irányított antenna, aminek folyamatosan a föld felé kell mutatnia, és a kamera tartó. Ki kellene találnunk egy rendszert, amivel a Náza a kamera fejmozgatásával beszél hozzá. Kínosan lassú lenne. De a Szojournernek van hat, elég gyorsan forgó és független kereke. Azokkal sokkal egyszerűbb lesz a kommunikáció. Betüket írhatok a kerekekre, amiket aztán a Náza forgathat, hogy lebetűzze nekem az üzeneteket. Mindezt feltéve, ha egyáltalán be tudom üzemelni a landoló rádióját. Ideje lefeküdni. Sok derékszakító fizikai munka vár rám holnap. Kell a pihenés. Napló bejegyzés 83. szól Istenem, mindenen fáj. De csak egyféleképpen tudtam biztonságosan elhelyezni a tetőn a landoló egységet. Építettem egy rámpát sziklákból és homokból, ahogy az ősi Egyiptomban. Márpedig, ha egy valamiből sok van az ezben, akkor az a szikla. Először azt kísérleteztem ki, hogy milyen meredeknek kell lennie a lejtőnek. Felhalmoztam pár sziklát a landuló mellé, amit aztán felvonszoltam a rakásra, majd onnan vissza, le a talajra. Ezután meredekebbé tettem a rámpát, és megnéztem, tudom-e vonszolni rajta a landulót. Ezt addig ismételgettem, amíg meg nem találtam a legjobb lejszöget 30 fok. Annál több túl kockázatos volt. A landoló kicsúszhat a kezemből, és lebugdácsolhat a rámpán. A marsjáró teteje majdnem két méterre van a talajtól, ami azt jelenti, hogy csak nem négy méteres rámpára van szükségem. Na, dologra. Az első néhány ciklával könnyű dolgon volt, de aztán kezdtek egyre nehezebbnek tűnni. Az űrruhában végzett kemény fizikai munka gyilkos dolog. Minden nehezebb, mert egy 20 kilogrammos os skafandett magadon, a mozgásod pedig korlátozott. Húsz percen belül már levegőjét kapkodtam, úgyhogy csaltam és megnöveltem az O2 mennyiséget. Sokat segített, de valószínűleg jobb, ha nem csinálok belőle rendszert. Nem volt melegem sem. Az űrruhából gyorsabban szivárog a meleg, mint ahogy a testem termelni tudja. A fűtőrendszer tartja elviselhető szinten a hőmérsékletet, a fizikai meló csak annyit jelentett, hogy a szkafandernek kevésbé kellett fűtenie magát. Több órányi döglesztő munka után végre elkészültem a rámpával, ami csak egy rakás szikla a marsjáró mellett, de a lényeg, hogy elérte a tetejét. Először is fellejárva jól megtapostam, hogy tényleg stabile, aztán felvonszoltam rajta a landoló egységet. Remekül működött. Fülig érő szíjaztam le a landolót. Megbizonyosodtam róla, hogy biztos helye van, és még a napelemeket is felpakoltam egyetlen halomba. Miért ne használnám ki a rámpát? De aztán belém nyilat. A rámpa összedől, ha elhajtok, és a sziklák tehetnek a kerekekben vagy az alvázba. És hogy ez ne fordulhasson elő, szét kell szednem. Fúj! A rámpa lebontása könnyebb volt, mint a felépítése, hiszen nem kellett minden sziklát alaposan, stabilan elhelyeznem. Csak szétdobáltam őket, az pedig csak egy órába került. És íme kész vagyok. Honnap indulok haza az új 200 kg-os tönkrement rádiómmal.